saker som ni kan ta med er hem Här har ni kista Och det är det sista Bara 26 6 och 75 Hammare och tänger Finns här ute i mängden Skruv och och alla andra don. Nu så får ni skynda Om ni ska fynda Detta är en riktig gammel dags,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 02560 143 022560 143 Och Vi eh, ja, så Gunnar 1.tk Nedsynadium.tk Det går bra att du Nedsynadium.tk Nedsynadium.tk Nedsynadium.tk Nedsynadium.tk En spegel med massa länkar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 Uh, det gäller Jallarhorn, Gällarhornet Sverige vaknar ni lyssnar till och ansvarig utgivare Gunnar Andersson Dagens datum här vi kör live är 2013 07 26 uh, Nej 2013 07 20 Det är alltså den 20 juli 2013 Vi kör från Dalarna live Klockan 18 kommer vi koppla in Jo Lindberg nere i Stockholm Vi har en uh, telefonintervju här som är på 119 minuter med en radioman. Men den är redigerad i flera delar och här kommer en första del på 40 minuter. Och den här mannen, han var alltså med då redan på 80-talet. Och sände... Ja, jag hör att det låter rätt så bra där. Det är svårt det här med massa hörlurar och så. Jag hinner inte prata så länge här, vi ska köra igång. Det är 40 minuter här och 13 sekunder. Del 1, den första delen, totalt är det 119 minuter. Och kan hörs idag på Radio Länsman. Och Radio Länsman finns på exponeringen.info. Från och med augusti månad så kommer det bli så här: Att Jolinberg kör den första lördagen 17-18.30 och då är jag ledig. Den andra lördagen kör jag mellan 17-18.30. till Den tredje lördagen kör Jolinberg mellan 17-18 till och jag mellan 18-18.30. Och den sista lördagen varje månad så kommer Gunnar på 60 minuter i det nya formatet. Och Julienberg kör mellan 18 till 18.30 från och med augusti månad. Nu kör vi igång del 1. En intervju med en radioman som har mycket minnen. Han har mycket att berätta och han kommer att medverka flera gånger. Del 1 kommer här. Fram och tillbaka vet du, att mm. att Jag gjorde ju de här eh, jag, Alltså återkommande topp 20 inslagen. Mm. Eh, så länge det varade vet du, Fram till 87 eh, Fram till då eh, Sista veckan i juni 87 va? Eh, Då alltså den sista Ragen Och sen eh, som, ett, eh, som ett Final Program, Just det. som sändes som heter Radio Nordstory. Där jag alltså då själv. Eh, det, var, det, det är en liten rolig eh, historia bakom det också. Eh, på det viset att det alltså det här jag, det, det sändes ju då ute på kan man säga 25-årsdagen av alltså deras sista sändningskväll. Ja. Och i så alltså, idén från början var egentligen att ett sånt här specialprogram skulle ha gjorts typ alltså typ 16 månader tidigare. Va? I samband med alltså att ragen firade 25 årspremiären va? Och jag vet att det, vi hade lite snack om det där och det var.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 Well not not, send, not Ja, ah, just det.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 Ja, kassetter, uh -huh. Och det tolkade de som att, jaha, man behöver ju alltså inte bara ha en kassett då. Utan eh, eftersom det står kassetter uh -huh. så kan man ju använda fler kassetter. Var på att då inskaffade de ett kassetteck, det vet inte sånt här kassetteck, som tog åtta kassetter. Oh, ja. Ja. Ah, ja och du vet så och och och med allt möjligt. Jag och och och och och att med, med, de gjorde och väldigt mycket och och och och och och och eh, så, så och och och och och och och och och och man och och och och och och och och att eh, det och och och och och och och och man att du fick spela var det 49 sjuk och och vet 25 årsjubiléen av 1981, 80, 82 va? Ja, var 20, då var det 20 år ja, ja, nej, nej, nej, nej, nej. Det, det var jag inte med på då, då, nej, då var jag då var jag med på, då körde jag för en annan ställande förening. Hur länge var du med i Medelardalen då? Ja, men var med och var med, vet du, det var...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 till att göra en skiva. Ah, ja en, så, ah, just det. Alltså, ja, från början var det jag alltså tänkt att det skulle vara en, alltså en vinyl LP. Ah. Men eh, tiden gick och till slut ska du veta, det dröjde alltså ytterligare fem år, de vi ju framme i 1992. Så gjorde vi ju slutligen en serie som ja. hette Historien om Radio Nord Just det. Som jag vet, jag vet väl att, att Georg den har du ihop också förmodar jag. Ja, jag vet inte nej Jaha, ja Georg har den för jag har ju hört, jag har ju hört hur, många, det, jag... hur många exemplar gavs det ut i då? Uh, ja du, det här inte svara på men uh... Nog, nog att det blev, att det blev en, en bra spridning på något. Jag, tro, jag, jag tror om du går in på den här sidan, på Ingmar Lindqvists sida, du vet han, ja. Radio Nord-sida som du säkert har varit inne på, jag undrar mig fortfarande ju reklam för den, du kan ju kolla. Men det, det var en grejen som helvetes massa hård tidigare. Alltså jag hade att de gjorde ju väldigt mycket. Det en tioårsperiod för mig, vet du då jag började köra, jobba och göra musikprogram bara. Försökt i, kan man säga, i Radionoths andra med att göra mixjör på olika spelare och ungefär, ja, lite olika saker, va. Och eh, producerade ju där också, ja. och sen var jag över lite sen höll jag på, på 88 då några år där fram till, ja sen fick jag i kontakt med min hemort och jag bodde i Solna på den tiden så då började jag köra åt radio Solna som blev för att de hade ju de hade ju också antagit den här tolkningen då så att, så att det, det blev succé, sen fortsatte jag ju på 90-talet då eh, Med sådana här musikprogram och eh, Bland annat Radio Viking till exempel Jaha, har du gjort program där? Kommit... Va? Gjorde du program på Radio Viking? Ja, låt oss jag, jag hade ett stående programinslag där under 1994 Men sen att under de sista åren så Då, då var jag på Radio Linge Jaha Jaha Sen om man ser fram till 98 och där. Ja. Ja. Sen ja. har det blivit andra roliga saker. Ja. Sen, det, ja. ja det är ju som liksom <skratt> själva står i liksom. Ja. Vad är vad har det för kassettinspelningar du har ifrån framstegspartiet eller? Ja det vet jag helt spelare. Eh, både det ena och det kan jag inte svara dig på, du, för mm. att, eh, det är ju saker som ligger när jag ska kanske någon gång reda ut det där. Mm. Men jag menar jag har ju en helvete strös, som jag vill se framför mig här med en förbannat massa VHS också som jag har att, att eh, ska läggas över på på på på DVD.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 Men det var, det var tidigt, uh -huh. då var jag väldigt ung. Uh -huh. Jag träffade honom 1962, nere på uh -huh. ja <laughs> jag, jag, jag, jag hade lite kontakt där nere, Lars Hans till exempel. Ja, uh -huh. han dog 70, hörru. Ja. Uh -huh. Men han, hans gamla mamma då, lever ihop. hon? Hon var hundra år runt. Du, ja, det kan jag inte svara dig på hur det är exakt idag, men hon var väl ute i något sammanhang, för att det inte är så förbannat många år sedan. Nej. Och redan då så, äh, ja, så hade hon väl upp, jag vet, äh, ja. Jag lever hon då, då måste hon ju verkligen vara unik i så fall. Nej, nu kanske hon är borta, men för några år sedan så var hon... Där. Ja, ja. Var för... Nej, ja. Jo, jag menar ja. att, att det är inte så många år sedan, eller du som hon... Så förekommer det, det, viktigt, det, känner, det visste det kände det inte jag. Det, det visste inte inte jag för Det här med, det här med Lindberg då att Jörg Lindberg pratar bara om en annan sak. Det är att man ska lösa på mellan och kortvåg, men det är ju så mycket störningar där. Ja, jag tycker jag, jag tycker de för mig. <går> ja, men, vad är jag mellan kortvåg och ja, vi, vi kan hitta det, jag menar.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 du vet att, de blev ju lite av stilbildare. Med den typen av radio de gjorde. Ja. Men alltså grejen var ju det att, när alltså det gick upp för makthavaren då liksom att ja, invitera det de hade hört på 88, med för att allt FBC. Oh. Ja. Det var ju, de var ju stilbildnade, att alltså vi talar ju här ungefär 1980-80. Och du vet, grejen var ju så här också att 1980, det är året, du vet då det ju väldigt, väldigt mycket musik i 88. Då kunde du sända insikt. Det det första året va? Ja, hörru du, 80 eller 81. Men grejen var ju det att när det gick upp för makthavarna att aj, aj då liksom att Sveriges Radio bara förlorade lyssnare. Då lät man alltså Stim gå in och agera, så du vet ja. att eh, jag tror om man säger från eh, 82 eh, vill jag mina när, när den här stimregeln infördes så det var ju många av de här eh, så kallade musikföreningar som, ja. som gick i död då. Ja. De, de hade ju inte råd ja de gick över de gick, gick över då till hjärvasändare och så ett del, ja, ja, det är jag, exakt det har du rätt i. Och det är. jag vet, Det gäller ju SBC bland annat också. Jag tror att kom till och med att, att de ströt med då för att det var ju trots allt Men ja, det är ju. Det är ju, det är ju ett annat klimat idag nu när man här som är webben. Ja. För det är ju det det, det, det, det, det är ju det som gäller, va? Ja, Ja. Och det är ju här som. Jag menar eh, Hålla på med är radio det är okej liksom att visst det, eh, det är klart det, en och annan pansion du nämnde ju så att det börjar, visst, oh. han har ju inte data så att, <laughs> nej, nej. Det, det, det är klart, det, det, det, ska väl vara, det ska väl möjligen vara där och challenge du kan nå fram. Och, eh, men eh, annars så eh, annars så är det ju. Man kan säga så här: att 88 MHz hade 20 watt sändare, och i, i övrigt i Sverige så var det bara 10 watt, men 88 var ja. 20 watt. Och, ja. och, och sändarna låg på Högtård, så att det hördes mycket. Jag hörde ute i Haringen, hörde man i 88 bra, eller hur? Ja, oj, jag hörde... men, ja, jag ja. Ja, du bor nu där ute. Då. Nej, men min morgons gubbe hade fått ärva ett, ett fritidshus ja. ute, ute i Wege hette vad. Mm. Och det lustiga var. Att vi fick en granne som hette Anders Sten. Han var, han var ledare för Sverigedemokraterna i Halinge. Han blev granne. Jaha, ja, Anders Sten, ja, det var han. ja. Han gick över till en det senare. Ja, ja de, brände, de brände upp två bilar. Jaha. De brände ja. upp två bilar och sen var det så här en spray då att de ska döda honom va. Ja. Då. Så att ja. de fick, de fick ju flytta därifrån sen. Ja. De skulle bröna ner hela huset nästa gång. Så två ja. två de så här skåpbilar ja. va eller så här familjebilar som stora. Två såna då. Ja, Ja. Då, ja. Ja. De fick då fick vi ta. Ja, ja, jag vet jag känner inte det men det är ju samma det, det är det är ihop eh ja. Det är, det är det klimatet så det är ju man, man, man, man är man jag blir ju skriker desperat fortfarande nu har vi SD i riktigt stort men jag ja du du hade, kan, du hade du hade du hade mycket ja. rolig jingle som heter ring upp 714 0035 ring upp ja kul hålla det var ja. det var bra jo, ja ja jag hade, jag hade jag hade väl ett par stycken där som <laughs> Nu hur, hur gjorde du hur gjorde du gängdarna nix så liksom? vad ja, var vilken teknisk apparatur fanns det? Ja nej det var bara för rullband eller? Det, det, det var det det var en det var att ena att jag var ägare till en sinn en sinn och, ja. och och och till en tidskramdag jag gjorde en massa annat musik och jag gjorde en massa annat också som jag liksom inte så, så, så, så, så jag inte gick ut med. Ha det där är en sinn två oss har du? Det är ju alltså en, en rullband, fy kanalade Så då de lade på vet på kanalerna där Va? Och mi mixade ihop det där Ja R Rytmen då Ja, det är ju, det var det, alltså, ja. det, det, det var ju bara liksom att äh, En regel, man jobbade, ja, jag jobbade väl som jag Alltså, ja, ja som man gjorde i studier alltså senhet när man gör så här Du, du gjorde ju om så alltså. du ja. gjorde om den här asenvisan, ja, gjorde du ju om alltså. Ja, det är ju då. Då börjar man ja. med en sån här trummaskin som... Någon slags hårdrock-variant, ja. Ja, den, den, den ja. blev häftigt. vet du. Den lät jaa. Ja. Det är klart om man säger Ja. det var väl det. Men man, man, man gjorde, man, man gjorde rusa. Du vet ju att, att man räknar med att där på 80-talet är 12 000 lösningar. då? Ja, alltså. ja, ja, ja, ja, 12 000. Herregud. Herregud, alltså jag, jag kan bara säga och det här vore en dröm alltså eh, det skulle inte kunna hända idag. Eh, du vet, eh, då var vi eh, på eh, Vi gick ut eh, klockan 12 och låg i luften 56, och vi hade ju alltså öppet telefonräkteri. Och du vet att eh, där nere, den studien i alla fall, det var nog eh, säkerligen eh, okej okay, att jämföra. Det, för det fanns ju de som sände från andra år också, men det var en eh, tämligen modern eh, studio i alla fall. Och eh, du vet när det gällde den här telefon växeln där, ja, så... Ja, just det, där. ja. så så hade vi ju då, den hade ju... Eh, får se nu här, jag tror, det, jag tror vi hade i alla fall tre ingångar, vet du? Ja, det var det. Fick, Eller om du, ja. det var fyra, vet du? där Du vet att, du vet att, om man säger att det låg ett samtal utom linje 1, för exempel, låg ute i rösten, va? Var det lampor som löst där? ja var det, det. ja det, det här kan jag berätta för Aha. hur det, var. Men det för att att att exempel om linjerna om det om det samtal ute samtal ute då så så, så, så du vet då var det fortfarande två eller tre stycken som fick, som fick ligga och vänta ja de fick vänta de fick de de de i de de hörde de Ja, de de de de alltså luren, ja. de hörde, de hade, de Grejen var, så fort ett, a, ett samtal var avslutat, uh -huh. då. Ja, du vet inte, jag kan tala om, så det gick fan inte, då, så ringde det igen. Då fick man svara, vet du, och säga det, hörru, du, ja, det, vi, vi har varit två, jag har tre samtal förr, uh -huh. du, du, du, du får lägga. Och så och, och du vet, uh -huh. liksom, ja, då, då la man vederbörande på kö då, vet du. Och, då, och sen då, när det var... Ja, när det var dags, då, så, då var det ju bara att lyfta regeln. Så var de ute i luften. Har de in i mixen då? då? Ja, det var bara att lyfta regeln, ser du. Men hur gjorde man för att lägga dem i vänteläger? Det var någon sån här man, man... Det var ju... Nej, men det var alltså så här att... att det var alltså en... Äh, alltså en telefonväxel. Och du vet, oh. äh, då, äh, då hade du såna här... Äh, ja, vad kan jag säga... Små, små... Spaka-pickar, vet du? Ja... Oh. Såna här små, vet du? som du uh, sköt va? justa ja visst just, va I så, så, så, att, så att du vet att så fort och du vet att det, det var bara det, det var bara för mig att jag jag ville bara lyssna på den telefonen för jag såg sen på det ringde va, det, det kom en vanlig signal in i kontrollrummet och då, så, då såg jag ju för att vilken linje det var, för det blinkade ju då det blinkade? Den blinkade då, så då räckte för mig då lyfte jag bara på luren, B bara slogs och in i den här spaken. Då hade jag alltså nederbörande på tråden, då och, och, och vi skulle ta emot och säga få det till samtal före dig. Ha, bra. Och sen bara så sköt jag in den där jävla spaken igen och la på luren. Och, ja, och, och då låg jag alltså nederbörande i att så klart i mixern. Men men jag sa ibland vet land när man drog upp mixa då var de borta. Hade det ja, varit... det var visat att man hade jag Ja, då visade som var trötta med det. Det var ingen sträff i för att då har bara lyssnat på nästa regel. Ja, för ja, det fanns ja. alltid och du vet det, i, jag, kan, jag kan säga ja, det men alltså jag kan, jag kan lova dig att när vi kör det är ospecialt naturligtvis ju närmare valet det kommer det så så det, det, det kokade ju för fullt nästan, hela natten, och till och med sen, ibland även när vi hade gått ur klockan sex på morgonen, vet du. så kunde det ringa folk efteråt, och alltså, tyvärr då var man ju då var man lite kort så att tyvärr att ja, vi skulle, man var ju trött, man gick ja, ju hem och, och... jag bodde ju i Solna dessutom, jag, men, jag minns fasen inte. Så, Alltid hur jag tog mig hem heller, om jag jag kanske till jag undrar om jag åker taxi ibland, eller vad fan. Du kom är, hem snabbt. Men, ja? Du kom hem snabbt, vet du. Eh, Ja, och sen, ja, vet och sen på, eh, sen, vet du, på, på kvällar, och det var ett söndagar, vet du, då, så, så eh, ja, på kvällarna sedan, så hade ju eh, eh, att de hade ju öppna möten. Ja, i Ja. Vilken lokal var det, trots allt? Nä... Nä det, här? Alltså det, det, det finns ju här med möteslokaler, ja. det finns ju vårt kvarande, ja, äh, där uppe alldeles... alldeles Vid Systembolaget då? Vi, ja, det var en av de här tunnelbana uppgångarna, för det var ju väldigt lätt att komma dit. var det mötena, ja? Det var, ja visst, och det var ju egentligen så jag började det fem dag, vet du? Ja... O, Grejen var ju det att jag hade alltså lyssnat. Jag hade ju lyssnat på honom några år. Ja. Och eh, eh, tänkte väl att tyckte väl att, okej, okay, det, det låter ju, det, det är ju vettigt. Kvinnan tillbaka ja. till spisen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 jag var på ett par tre möten och jag lyssnade på så här nattsändning och tänkte mig så att, ja det, det måste nog vara väldigt bra. men så i och med att jag var inte i humör att väl var kvar för att köra så sa jag det till här man hur du, jag kan göra det där bättre. jag kan jag kan plocka fram jag kan plocka fram och musik ja, det var inte det var inga hyl med inga hylde så jag det tidigare ja. Och, och så, där, så, så var jag ju med på en sån här sändning, jag hade tagit med en massa musik och ja. Och sen när jag kom upp sen på kvällen då till, till det här mötet så Så säger men ja det är han som körde musik i datt och bara folk att applådera Jaha Det var så det började Ja, den här häftiga gamla radionodlåtarna Ja, ja, det hade ju jag inför, det inslaget där det gör jag för att det känns inte att Radio ordas samma ja det kör det kör jag alltid och och du vet då då samtidigt så så så tänkte jag så så, så trots att man är de här jinglarna då inte ja man man var som det till och börjar var det nycklar alltså eller någon någon laga rundband eller hur gjorde det där vad var alltså? du hade du med att vi nycklar till studion då Nej, nu, nej, det så du, så du, nej, så. nej för jag, jag la över, Jag la över all musik på på på på rullband, rullband, ja. Ja och och ginglarna, de låg på kassett. Okej. Okay. Man hade ja. ju det, nej, nej, nej, nej, nej, Alltså när jag eh, började ju och och, och köra det där bordet för att. Jag tror att de två första sändningarna då var det inte jag som körde Nej? bordet va, men, men eh, jag tror ifrån tredje sändningen eller något sånt där, för jag tyckte att det var en annan kille som satt och körde och, och det där och liksom att det jag fick tala om att, att, att, att, att, att göra så och så och så, vet du va? Och,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 Ja, men vad jag du körde väl om inte jag minns fel, du körde väl Sverigepartiet sen? Ja, men studion stängdes, Gotlandsgatan stängdes för det där, om man minns rätt, var det inte december 89 va? Vad stängde de studien? Ja, hörru du, om det inte rent av var tidigare, för att... Det finns ju en klassiker idag också. Eh, en slags. Vad? Va? Ja, vad tänker du på klassiker? Ja, är eh, mm. också en är klassiker. Och det var ju när jag tror var för Sibyllström. Vad låter kör, så De körde väl tillsammans en sats. Ja. Och det blev saxen. Ja, det blev, det blev det så. Det blev det.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 dansa omkring vad du nu gjorde ja. och ägaren det var väl det, ägaren kommer jag ihåg, det var en gott, han var hette han Ola? Hätade Ola ja, äh, och... nej, ja. vem du har efter nu det är nog förmodligen Ola Olin han var tekniker han var som egentlig studiet nej, ja jag kommer inte ihåg namnet på killen, men han, ja. det var en gottlänning det, det kommer jag ihåg det var i sällan man såg honom, det Jag råkade få honom ett par tre gånger kanske eller sånt där, man, man, man hejar och sånt där, men, men det som väl lär ha hänt efter den här cirkusen det var väl att han fick väl nog helt enkelt. Jaha, det det. Och ja. eh, sen var det väl det kanske att han hade ju han bodde ju i, i, i, i lägenheten ovanför va. Jaha, jaha. Ja, aha. det var så var lite trappa ner väl där där den här studion. <coughs> det var ju som en källavåning källarvåning va. Och så det häls hälsokost där va. Eller sätt, jag, du, du, du, du... Det vet du, du, du... jag ingenting om jo, det var det. Nej men jag, jag tror alltså, måste man Fråga mig inte vad som har hänt Sen efter jag vet inte alls Men, men, men, men, men, men, men ö, Det som hände Väl då att ö, jag, jag har hört någonting om att man gjorde Om det här, till någon liten testvåning Eller någon sånt där senare Aj. Efter studiotiden alltså, ja, okay, ja. Jag är inte fullt säker men där Vilket år kom det till? Äh, 1980. Ja. Därför att jag nämligen så här. Aa. Och det var faktiskt en av de första föreningarna jag sände för. Det var en förening på den tiden som hette Samragen. Ja just det, för de hade det var det en tevling vet du. Det var en tevling och de ringde upp och då valde en tröja som det stod. Aa. Det var en tröja som det stod samst näråt okay. mikrofon, mikrofon på. Ja, ja, ja. Så jag kom ner och, hämt, kom ner och hämtade tröjan, mm. Så då var jag nere i studion där mm. Kan jag berätta för jag hur det, det, <laughs> för det är ganska roligt För att han ganska som... vad, bety vad betyder det där med Sam? sam ja, ja, ja. ja, vi ska du höra Då kan jag gå tillbaka jaha. till eh, Mitt av 70-talet 70-talet? Ja, 73-74 Sams, det stod för Svenska artist- och musikerskolan Jaha jag jag, och det var nämligen såhär, att eh, det var en man som var initiativtagare till det där, han heter Barlax Linge. Uh -huh. Ja, han ska vi börja. Uh -huh. Och det var så här att den där mannen, och för övrigt, jag, Linge etta, jag, alltså barnfött heter han, eller etta, ja han är väl fortfarande i livet förresten, uh -huh. jag, och vad jag vet. Uh -huh. Eller inte vet jag, och det var så att Carl Axel Linge, så det var, Linge var ju taget, så att egentligen hette han Bengtsson uh -huh. Och hans bror var ju välkänd, uh -huh. för det var det var Bengtsson Hur menar du då? Med komiken Vad han tog 1900, han var ju så 70, kul 1976 uh -huh. Ja Va, va, ja, ja. Han dog där, vet du. Ja, Han gjorde det, ja, ja. Men, ja. In, men inte, inte brorsan, Som av Carl Axel, Aha. som alltså hade tagit sig namnet Linne. Och det, alltså, visst, han var initiativtagare till en massa grejer, det var hans styrka, vet du? Aha. Och bland annat du, så var det så att han ville göra en, en musikerartistskola, va? Aha. Efter en alltså amerikansk förebild. Aha. Eh, du vet, Fame och sånt där, va? Okej, okay, okej. Okay. Ja, så, så det var det förr, det. Och då inrättade han svenska artist och musikerskolan. Och de hade lokaler då, ganska ruffiga lokaler, inne, i, i, i, inne, i, inne på Kung, Kungsgatan. Alltså Alldeles bredvid den här biografen efter Saga heter den va? Aha. ja. där är ja, alltså du vet, McDonalds. Ja, där? Ja. Ja gamla ruffiga lokaler vet du? Uh -huh. det vet att jag var själv med där uh -huh. för att jag gick och studerade där uh -huh. under några år Musik eller? Ja visst uh -huh. så att eh, grejen var det att eh, att eh, jag hade jag hade som lärare eh, min, min, min lärare det var Janne Bråte till exempel uh -huh. Janne Bråte han, han, han var fortfarande musiker, han var basist han hade på 60-talet för att vi har fått en sådan här situation. Det är i Nu ska jag lämna över till Julienberg i Stockholm och strulet beror på att Vietnam hängde sig. Jag var att starta om ett program här. Vi kommer, kommer att dela också i den här intervjun som vi fortsätter senare. damer och herrar. Nu satt på programmet från Gjallarhornet eh, här från Studio 10 eller Studio Frekventa och eh, vi har väl ungefär 14 grader ute och det börjar se lite grått ut. Det har varit väldigt fint väder idag. Det kanske blir regn i kväll, Vi får se det. ju är väldigt torrt. Jag ska öppna telefonväktori nu med samma för jag har ju bara en halv timme, eh, vad jag vet i alla fall, till halv, där kopplas det automatiskt ur. 8100 ska radion på. Det här var ju Gunnars program och eh, som gick förut därifrån eh, han ställde och eh, så vidare. Men det var ju lite tekniska avbrott och lite fel och grejer och så, det går inte så bra att köra på internet. Och man ska inte föräkta att köra på mellanvåg, jag bara köra igång en sändare här så skulle du höra på några saker. Det är jag säker på för att det är bara en kraftig sändare och en bra antenn. Jag kan ju höra fortfarande holländska och stationer i Nederländerna privata och, och det är såna här tyska stationer som går in bra och så vidare. Jag väntar nu på någon ring annars får vi fortsätta med någon mer musik. 81-210 och det ska radion på och vi ska prata om privat. Sådär så är det radio till exempel. Och sånt. Det var ju en sensation när radion började. Jag kommer ihåg, jag lyssna ju mycket på det där i början, natt-sändningarna och allting. Så att jag kommer ihåg när jag hörde det där <kör> inslaget som Gunnar hade. Jag väntar här om det är någon som ringer, annars så får vi starta en kort paus. Jag får starta en, en låt till. Jag tror det kommer ett samtal där jag ska försöka strax. Ja, hallå. Prata på oss här för att ställa in. Är det i år? Ja. Vem var det som Gunnar intervjuade där? Ja, det var väl någon som var med i de första programmen. Jag kommer inte ihåg. Han hette, jag lyssnade inte så noga så det på min Han, Han talade... Vi telefon här och annat. Han talade om studien på Gotlandskatan där. Ja, det var ju den som låg där. Eh, det vet ja. man, jag har ju hållit på mycket längre än den till och med nu. Det vet jag, men var du där någon gång? Ja, det var jag. Men de tyckte inte att jag skulle starta någon studie efter. För när de stod igen så tyckte de att att de skulle ha slut med, det ska inte finnas några fler, de tyckte att han sköt skött sig så dåligt, sa de på det. Och det var en stor skuld som föreningen hade där och allting, det var ett öppet brev på väggen. Ja, så alltså, vilken förening var det? Ja, det är väl onät jag säger här. Ja, jo, jag hade också, jag minns en annan studio som var omtalad, det var studion på Odengatan, Hundra var det? Den? Ja, jag vet. Det fanns något som heter Radio Klara. Jag vet inte... Ja, men Radio Klara inte. låg inte på. Det ligger inte på Det ligger ju inte på Det ligger ju i Klara Nej, det kanske det inte gjorde. Det var inne, kafé innan, innanför kafé, minns jag. Det här var en studio som låg på Odengatan. Jag tror om det var 100 eller 102. Ja. Och det var någon som hette Fia Järnberg. Där kommer du ihåg det. Ja, men det var väl eh, innan de flyttade till... Eh, och, till eh. Gotlandsgatan, för Fia Järnberg var ju på Gotlandsgatan också. Ja, jag vet när, när jag Man lyssnade... Jag tror att de bytte lokal, det var väl någon eh, tättstuga från början, eller vad de sa? När jag, lys... när jag började lyssna på Närradion, det var ju 79 när de startade, vet du. Relativt omgående hörde jag, det fanns ju så många föreningar. Och då minns jag att de talade i programmen om att jag vill sända från Nordengatan här, Studio 100 eller 101 hette Ja. Och det var mycket bra studier där. Sen kom ju en studie till, sen kom Gotlandsgatan, sen hade du ju Klara och sen hade du ju... Tall, det han Putte där ute, det var väl ett Ja, jag vet det. Ända att den snabbtkrotare, den studion, Putte var jag så ju på att han hade byggt en studio här. Och ja. och jag var på att experimentera började. Ja, det var ju redan möjlighet att köra. Men när den där började och strax började det, fast den, det var bara försökssändningar som jag gjorde, det hade inga föreningar. Guds bönor kom ju så småningom men det dröjde ju. Var du, du tittade någon gång i ett Putte-studio? Ja, det, det gjorde det. Det var en fin studion han hade, va? Ja, men det är inga märkvärdiga grejer än bara en mixer och, och ja, ett par det Hade han med lite, men, ja, lite mer avancerade in, grejer va? än vad du, hade, väl, vad du har? Nej, ja, du, du skulle se vad det är nu, alltså. Jag får mig att, att den studien var mer avancerad. Nej, det är inte. Det är nedlagda grejer från Sveriges Radio. Stora bandspelare som repissändningarna går på, allt möjligt. Just det. Jo, jag tycker det, sändningen idag som man hade här Gunnar Andersson, det var ju det att... ...det var lite bristfälligt tycker yeah. jag. Ja, det går ju på internet. Ja, det är inte samma som radiondirektör. Nej, det blir inte samma. Det, Nej, å, det är ännu bättre skulle det bli jag om hade... jag kunde... Det, det, det, min radiolänk har ju gått, du vet... Det, det, de, de ringde ju bara... Det gick ju fyra år, skickade ja. de här grejerna. Antennen, jag måste ju upp folk som byter ut antennen det är ju roligt att, att han sänder det där för många som exempelvis åker Nisse och så Anders och sen Kent i, i Salkförbaden och många andra. De var ju inte med på den tiden så det är Åke Ringmor och Eva. De var ju inte med på den tiden så det är kul för dem att få höra det här. Ja. Det är ju roligt alltså att de har en liten nostalgitripp här då. Ja då, det är det, men det, de många har ju tyvärr gått bort så de som ringde in på den tiden, de lever inte längre. Ja. Och de det, äh. och många har gått under jorden på något sätt till exempel på bönhus, de har ju inte ringt hit på alla år sedan. Kommer du ihåg, den här killen, han var lustig, han ringde in till dig ofta i bönhuset, han hette Kjell Ingvar, kommer du ihåg honom? Jag den, ja, uppfinnaren, ja ja jag fel... tror inte han lever heller längre. Ah, jag tror han är borta, men han var ju kul den här killen. Sen hade du en kille som var, en äldre man som ringde en som var väldigt kul. Det var Kalle på Kungsholmen, kommer du ihåg honom? Ja då, det kommer jag ihåg också. Och sen sen hade hade du en, en, en, en antikvariehandlare, ja. antikvariehandlare som, som heter Captain Blood, minns du honom då? Ja, det hörde jag talas om också. Jag ja. lyssnade på det. Jag ringde inte in. Jag hörde det där. Och jag Ja, någon gång. Sen sände jag på annat sätt. Det ska vi inte säga här. Hur. Och sen hade du tant Inger med. Minns det henne? Ja, då. Hon med höga rösten. Tante Inger, har hon ringt någonting på senaste året? Nej, och jag vet inte om hon lever och ingen vågar ringa mig. Du verkar, du var bara en kille här du vet som tycker är spännande med det jag håller på med det Tante Inger, vet du, hon var ju väldigt gammal redan då, för 30 år sedan, va? Så att, och hon ja. lever för, förmodligen inte då knappast troligt att hon är i liv, alltså. Nej, just, jag tror hon gjorde en del inspelningar i eh, en annan kassett eh, och skickade hit. Sen hade du ju också en del andra original som ringde in som var roliga, man minns ju en del eh, profiler som ringde in, det var en... En kvinna som var väldigt, eh, vad ska jag säga, forcerad och i tonläge och sådär. som ringde in och hon hade en väldigt gällröst. Ja, oh, det kommer jag ihåg. Hon var väl nervös för att prata i radio. Ja, oh, som... hon pratade väldigt forcerande så där, och var väldigt uppskruvad. Men det, det är, vi är olika, vi är människor, så att eh, det får man ju vara betänksam... Och, och fundera över att det, det. Det är ju så med oss individer. Ja, men jag har ju inte varit rädd för radio någon gång. Du vet, jag kom ju igång redan när jag var 13 år i Boesvän, på Mellanvåg. Ja, just det. Och det hade det... gått till Stockholm, det hade gått till Göteborg och... Och, och det hörs i, i Norge och allt möjligt. Men det är Göteborg. De var så förbannade på mig eh, då på den tiden. De satt och jag håller på med radio eller Så får ni inte hålla på med och så vidare. Ja då, Det var väl lite. Här skulle du ta med en ny salt. Och ja, det liksom, var så läs... Ta med en nypa salt och så släpp fingret. Det var ju Sverige. Jag hade ju en ens tagit någon pekfinger. Jag inte och läste släller. Bibeln. skulle vara en kyrkligt ja. jobb, sa han. Det där, det där det radio- och som förstör där. allt för dig, sa de. Det var ju sådana här typiskt inkrökta människor. Men det var ju ingenting jag menar, Det var väl nog religiöst till det där, var det inte ja, det? Ja, det var det. Morfar var ju präst och mormor var stängd till det så jag Han var fattad av an, var, han, var han inte där? Ja, det? Ja, nej, det, det, det var det, det hette någonting annat, det var inte lästare jan utan det var något annat. Nej men jag, säger, jag tror att på västkusten i Bohuslän så fanns det för en mångfald utav charta uaner. Ja det, det, det hette det, det kom på den, det nu, det sa du för det sa lite tid minnet fungerar. Jag mår inte så, så bra i minnet sen när du tvingade sig Nej, en massa men, insulin. Det, det där borta, och Det är blockerade. Alltså de här, jävla, de här skärtalerna. Ja. De har ju, de var ju också. Ja, var ju de påminner det. lite om mormoner i sitt sätt, alltså klättsel och sådär, tycker jag, när man, vad jag. Vad jag förstår så tycker jag med att de föreställer sig mycket, man får en föreställningsvärd att de var ungefär som... Ja, jag såg en jag var liten, då såg jag ju en, en, en, en så kallad begravningstanter, det var ju nunnor som hade långa vita klänningar och då och grejer. Jo, oh, just det, se hårda bud. Vi får väl se om det, nu är en kvart kvar bara, Vi, låt någon annan ringa in, hörde. hej. Ja. Hej. Ja, nu leder linjen ledig igen. Vi får se nu eller om det blir någon en låt eller hur vi ska göra. Nu är det bara kvarts kvar. 81 är 100, då ska jag ringa på den här linjen och ingenting annat. Om ni om ringer. Ja, jag får sätta en låt. Kort pass. Ja, det kanske det kommer ett samtal, Jag ska hur väl låta, bara gå i sin halvklift. Hallå? Ja, hej det är Martin. Ja. Det var länge sedan man hörde någonting som dig Ja, jag har ju inte fått eh, köra, det har ju varit Gunnar. Ja, Ja, det är jag det, det blir ju det var värre och värre, det var. jag skulle ha någon för, för, för, form av egna andra sändningar, gärna på mellanvåg så att eh, folk kan börja med mellanvåg igen. Ja, men det skulle vi lyssnare kunna hjälpa till att finansiera eventuellt tycker jag. Ja, det, det är bara en tidsfråga. Jag, jag måste snart lägga om taket. Och redan förra sommaren det skulle kosta 200 000. Och, och alla säger låna pengar, men jag kan inte låna 200 000. Det finns inga möjligheter. Det, det skulle vara en ordentlig donation. När jag försökt med och de har bara att eh, investera pengar. De kan inte... Eh, förmedla sånt. Jag skulle säga det att det är så tråkigt att höra det att ni har så dåliga erfarenheter av skärta för det har jag en väldigt positiv upplevelse utav för min ungdom. Ja men så länge man inte kan bevisa att någonting är sanning utan det religiösa. Det och, man inte kan bevisa. Ska man gå och leva på vad som kan bevisas då blir livet väldigt eh, torrlagt. Ja men när man ser eh, det, du vet hur det, det elektroniska elektrokemin i hjärnan börjar utforskas mer och mer hur, så vi börjar jag förstå hur det, hur det kan uppkomma li, liv och hur hjärnan kan börja fungera. Det är det man inte har förstått och det är ju när det gäller alla forskning och så vidare, det, det, den har ju inte knappt börjat. Nej, men jag kan inte förklara det på radion här för det är så kolossalt långt, men vi har, en, jag kände ju en, en granne som hjälpte mig med mediciner och sånt så vi talade ju om det här också. Ja, man tror sig veta så mycket. I alla fall så... Ja, det, så... Det, det finns ju i Japan konstgjorda hundar och annat som ja. går och jag har haft en telefon som kunde tala och allting. Man är ju på god väg. Ja, men de kommer inte på idén att bygga ett altar, förstår du? Är det... Nej, men de de vänta nu ska du få se. Det är bara början av en utveckling. Ja, det tror inte jag mycket på. Fall, nej jag vill inte hålla på och snacka nej, sånt nej. här. Kent Andersson ringer nog inte för han är nog uppe i i, i, i Stockholm Ja det Kanske blev fördröjning det går inte och jag vet att de har dragit ledningar nu för glasfiberoptik och, och då gärna att säga att det är 8 sekunders förröjning så det går inte att via glasfiber eh, ringa in här på den här radion. Nej i alla fall så på tal om skatt egoismen Lennart som läser mycket böcker. Eh, Skaffa gärna skärta hos de är faktiskt väldigt medryckande. Om man är upp, öppen för sådana tankegångar. Ja, fast jag är mer intresserad av elektronik, hur olika eh, egenskaper och sånt eh, hos olika material. Eh, Minnesceller och allt möjligt. Ja, jag ska inte uppta tiden mer men nu eh, får se om vi kan fortsätta om vad som händer i fortsättningen. Hej så länge! Ja, hej! Ja, det är ingen öppen. Det var någon eh, också radio radiolyssnarförening eh, eller liknande som skickade be, en del eh, nostalgiskt material en, en beskrivning på en eh, booster, en försäkare hur man kan sitta för, mellan antennen och radion och förbättra utlandsmottagningen med mera och en del utdrag ur någon... Eh, Radiokataloger, eh, det, det är också <laughs> hur billigt allting var. Det på den tiden och byggsatser eh, enkla grejer som folk kunde bygga. Och se om det är ingen nu, annars måste jag sätta en låt till. Det kommer från mitt material här, hur kanske det är värt att spela spelar, mycket. nu ska vi se. Om det blir en till. Hallå? Ja, hejsan. Det här var Kent. Jag skulle vilja tacka Martin för skivor och brev och sånt. Okej. Okay. Ja, och hoppas att han har fått någonting av mig också. Jag har ju skickat det hand med. Ja. Ja. Och det enda jag är på tråden så skulle jag... En av mina favoritämnen. Jag gjorde en test. Jag har gjort det varje år. Jag gjorde det i år igen. Jag ringde upp Stockholms turistinformation. Och så ställde jag frågan om man är turist här i Stockholm och vill se någonting riktigt, eller höra någonting riktigt svenskt. Har du några förslag? Frågades ja. turistinforma eller Stockholms turistinformation. Ja, hur menar du då? Jag tänkte någonting musikaliskt till exempel svensk folkmusik, spelmansmusik eller liknande. Har du ute efter ett museum svarar hon då. Ja, så jag, den här musiken är faktiskt levande. Den finns levande idag, för något museum, men tänkte jag, har säga? Ja, då var, gav man ju då att det var på Skansen, så hade man Benny Anderssons orkester nu den eh, 27, och på Gröna Lund skulle gyllene tider också. Ja, kan det inte arkivet för ljud och bild plocka fram någon sån eh, skivor också? Det finns det säkert musik. Ja, men det var ju levande musik som jag var ute efter. Men på ja. turistinformation, de trodde att sån musik bara fanns på museum. Och det svenskaste de kunde komma på- det var ju då Benny Andersson och Juni Tider- vilket är visste inte riktigt. Men för övrigt då så finns inget annat. Nej, Annars har vi bara amerikanska artister. Skojar du? Då, eller jag, är det verkligen... Amerik Skulle Stockholms turismemotion bara kunna tala om- förutom två stycken svenska amerikanska artister- som spelar i, i Stockholm? Ja, tyvärr så är det, säger hon. Och då säger jag så här att- Sveriges kulturminister- vad gör hon för, på sitt uppdrag? Det, den frågan ställer jag verkligen. Ja du får väl ringa och fråga henne själv om det går att komma fram. Så ja, det brukar ju vara svårt att kända sig på telefon, det är hemliga jag nummer jag och med omöjligt. Jag tror inte hon svarar så. Men jag har ju även då skickat mejl och liknande till, till att det, det parti som sänder på din station här. Men av dem får man aldrig något svar, man kan väl få ett automat svar. Det var det som jag ville informera om vad som. Ja, hände jag nu. kan inte göra någonting och du kan det. inte göra något, jag har inte påstå att du ska göra någonting här. Jag bara informera lyssnarna om hur det står till i, i Sverige idag. Men är man inte av sån här ja, svensk folk och kultur då kan man ju nu lite framåt här så kan man åka till Tyresta nationalpark. Man Aha. kan åka till eh, värmdöden åttonde eh, Man kan åka till Trädgårdstorp i, eh, i Tullinge och liknande. Så det händer ju faktiskt en hel del. Och nere på Skeppsholmen har de varje söndag också uppdelar med svensk musik. Då får jag tacka för mig. Och så ja, tackar okay, Martin hej. för skicken. Tack så. Hej. hej. Ja, nu är linjen ledig. Änneberg blir ont om tid förstås, men... Men det kan ju passa på att ringa. För tyvärr så... Nu ska jag vänta en till bara. Hallå? Ja, hej Sangeri, Peter. Ja. Jo, jag gör det i samband med det här med musik och, och, och så liknande saker. Du berättade ju för ett antal år sedan att du hade artister på din tomt som spelade live. Ja, det det. Då ställde vi upp en... En eh, provisorisk eh, scen det kom hit med en hel buske i. Det var, eh, de skulle ju spela i Radio som var att sånt i Stalsalen och ville repetera på oh, ja. oh, ja, det. Oh, det var ingen spelad oh, Georg. Nej, jag hade ju inga apparater. Jag har alltid nej. var så fattig. Det var, var bara någon tandelbandsspelare och inte att man råkade mycket band eller någonting. Nej, nej. Det, Nej, det. det har det. en fantastisk upplevelse för dem och för dig och allihopa att höra det där live, Georg. Ja, man hade kunnat göra det nu och få direkt sända på den tiden de kommer hit i Problemet är ju det här med tider och radion och ja. allt. Ja, det är så. Du, han som likhändigt äh, spelade upp den där mannen som pratade om äh, radio och allt nu före telefonväktoriet. Du kommer inte ihåg vad han heter. Nej, jag, gjorde, jag hörde inte vad den heller. Jag fick telefon samtidigt. Jag kan Jaha. inte äh, bägge sakerna på en gång. Jo, jag kände igen rösten. Men det kan inte placeras sådär. Och jag frågade min kompis på, så Han kunde inte heller placera namnet. Men, men vi fortsätter att lyssna. Geor. station, geor, station Peter. Ja, just det. Nu är det snart slutet. Men, hej. Ja, linjen leder igen. Och det ska radion på. Ja, det måste ringa med samma innan jag hinner någon musik, för under musiken. Jag drar inte gärna ner den. Ja, jag startade musiken, måste nog snart stänga telefonvektorit för den här gången för att koppla sig ur klockan i, i halv så kan jag inte göra någonting. Kurt-Pause muss mit sich. Come on in, miracles I get, still happen now and then, step into my heart, leave your cares behind. I knock and the door will open Stänger vi ett det går inga mer med privat som vanligt och så. Vi får spela en låt till tidningsslut. Det är alltså till i föreningen i alla hållet som har sänds. Och ansvarig drivare Gunnar Andersson. Jag spelar en låt till här till slut Har det så bra och... och Trötta om varandra väl, var sällan mot varandra, lyck inte för mycket sprit, rök inte för mycket cigaretter och ta det väldigt försiktigt i trafiken. Hej, hej! Was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno, just to watch him die. When I hear that whistle blow i hang my head and cry